Korintlilərə 1-ci məktub. 7-ci fəsil. İndi isə kişi qadına toxunmasa yaxşıdır. Yazdığınıza gəlincə, əxlaqsızlığın qabağını almaq üçün hər kişinin öz arvadı, hər qadının da öz əri olsun. Ər arvadına aid, arvad da ərinə aid olan nikah borcunu yerinə yetirsin. Arvadın bədəni özünün yox, ərinin ixtiyarındadır. Eləcə də, kişinin bədəni özünün yox, arvadının ixtiyarındadır. Müvəqqəti olaraq razılıqla, dua üçün vaxt ayırmaqdan savayı bir-birinizi ər arvadlıq təminatından məhrum etməyin. Bundan sonra yenə də bir yerdə olun ki, nəfsinizə hakim olmadığınıza görə şeytan sizi sınağa çəkməsin. Bunları əmir kimi yox, güzəş kimi deyirəm. Çünki bütün insanların mənim kimi olmasını istərdim. Amma hər bir insanın Allahdan aldığı öz ənamı var. Birininki ki belədir, digərininki başqa cürdür. Evli olmayanlara və dul qadınlara isə bunu deyirəm. Mənim kimi qalsalar, onlar üçün yaxşı olar. Əgər özlərini saxlaya bilmillərsə, qoy ailə qursunlar. Çünki ehtirastan yanmaqdansa, Ailə qurmaq daha yaxşıdır. Evli olanlara isə mən əmr edirəm. Daha düzgün desəm, Rəbb əmr edir. Qadın ərindən ayrılmasın. Ayrılırsa, ərsiz qalmalıdır, yaxud əri ilə barışmalıdır. Ər də arvadını boşamasın. Başqalarına isə Rəbb yox. Mən deyirəm ki, əgər bir qardaşın iman etməyən arvadı var, və arvad onunla yaşamağa razıdırsa, əri onu boşamasın. Bir arvadın iman etməyən əri varsa, və əri onunla yaşamağa razıdırsa, qoy arvadı ondan boşanmasın. Çünki iman etməmiş ər, arvadı vasitəsilə təqdis olunur, və iman etməmiş arvad, imanlı əri vasitəsilə təqdis olunur. Həks halda, uşaqlarınız natəmiz olardı, indi isə, Onlar müqəddəsdir. İman etməyən ayrılırsa, qoy ayrılsın. Qardaş ya da bacı belə hallarda məcburiyyət qarşısında deyil. Allah sizi sülhdə yaşamağa çağırıb. Ey qadın, ərini xilas edib etməyəcəyini hardan bilirsən? Yaxud sən, ey ər, arvadını xilas edib etməyəcəyini hardan bilirsən? Amma hər kəs Allahın ona təyin etdiyi kimi Rəbbin çağrışına uyğun həyat sürsün. Bunu bütün cəmiyyətlərə əmr eləyirəm. Əgər bir nəfər sünnətli olaraq çağrış aldısa, sünnət olunmanı aradan qaldırmasın. Digəri isə sünnətsiz olaraq çağırış aldısa, qoy sünnət olunmasın. Əhəmiyyət kəsb edən nə sünnətlilik, nə də sünnətsizlik deyil. Allahın əmirlərini yerinə getirməkdir. Qoy, hər kəs çağrış aldığı vaxt nə vəziyyətdə idisə, elə də qalsın. Çağrış alanda qul edinsə, fikir eləməm. Amma əgər azad olmağa imkanım varsa, bu fürsəti əldən vermə. Çünki Rəbdə çağrış alan vaxt qul, artıq Rəbbin azad insanıdır. Eləcə də, Çağırış alan vaxt azad insan Məsihin quludur. Siz çox baha qiymətə satın alınmısınız. İnsanlara qul olmayın. Ey qardaşlar, hər kəs çağırış alanda nə vəziyyətdə idisə, eləcə Allahla birlikdə qalsın. İndi isə qızlara gəlincə bu barədə rəbdən əmir almamışam. Amma etibara layiq olmaq üçün, Rəbbim mərhəmətinə nail olmuş bir insan kimi öz fikirlərimi deyirəm. Məncə, indi yaranmış çətin vəziyyətə görə insanın olduğu kimi qalması yaxşıdır. Arvadınla niqahla bağlısansa, ondan azad olmağını arzu eləmə Arvadın yoxdursa, özünə arvad axtarma. Amma evlənməyin günah deyil, qızın da ərək etməsi günah deyil. Amma belə adamlar bu həyətdə əziyyət çəkəcək. Mən sizi bundan qorumaq istəyirəm. Qardaşlar, bunu demək istəyirəm. Vaxta az qalıb. Bundan sonra arvadı olanlar, olmayanlar kimi, Yaz tutanlar, tutmayanlar kimi, Sevinənlər, sevinməyənlər kimi, Mal alanlar, malı olmayanlar kimi, Bu dünyanın işlərindən faydalananlar, bu işlərdən uzaq olanlar kim olsun. Çünki bu dünyanın indiki vəziyyəti keçib gedir. Sizin qayğısız olmanızı istəyirəm. Subay kişi, Rəbbi necə razı salmaq barəsində düşünüb, Rəbbi işlərinin qayğısına qalır. Evli isə, harvadını razı salmaqdan ötürü, dünyəvi işlərin qayğısına qalır və diqqəti yayınır. Hər siz qadın, yaxud qız da, Rəbbin işlərinin qayğısına qalır ki, həm bədəndə, həm də ruhən müqəddəs olsun. Ərli qadın isə ərni razı salmaqdan ötürü dünyəvi işlərin qayğısına qalır. Bunu azadlığınızı məhdudlaşdırmaq üçün yox, yalnız sizin xeyrinizə deyirəm ki, ədəblə davranıb, fikirlərinizi dağıtmadan özünüzü Rəbbə həsr edəsiniz. Əgər bir nəfər, Nişanlandığı qızla düzgün Davranmadığını düşünürsə Yaşı çatıb və evlənmək Lazım gəlirsə O, o adam istədiyini etsin O, günah etmir O, onlar evlənsin Amma kim Ürəyində qətiniyyət tutub Könüllü surətdə Öz nəfsinə hakim olaraq Nişanlandığı qızla evlənməmək Qərarına gəlirsə O adam da yaxşı edir Buna görə də Nişanlısı ilə evlənən yaxşı eləyir, evlənməyənsə daha yaxşı eləyir. Arvat əri sağı ikən ona bağlı qalır. Əgər əri vəfat etsə, arvat azaddır və kimə istəsə ərə gedə bilər. Lakin o kişi rəbdə olmalıdır. Amma fikrimcə, dul qadın olduğu kimi qalsa, daha xoşbəxt olar. Zənnimcə, məndə də Allahın ruhu var.